På meters höjd i japanska Karuizawa blir Jonny Nilsson från Filipstad världsmästare på skrisko före Segervissa normen. Han blir det efter att ha satt världsrekord både på 5000 och 10 000 meter och dessutom sammanlagt. Och guldvitt ring började nu känna ganska tidigt. Det gjorde jag efter första dagen. Och, men jag var inte säker på att kunna ta hem det för nästa 1500. Då var jag nästan 100% säker på att om det gick normalt så skulle jag kunna ta hem detta igen. Men du var lite uh, spänd eller nervös före 1500? Det var jag, ja, För att jag kände mig inte riktigt bra i morgon. Jag vet inte det var men jag hade lite ont i huvudet och mådde lite illa. Så han är... att du blev behandlad som olipa bättre stund? Så bara... Det fick jag göra, ja, För att uh, det var någon förkyllelse på gång Så att, uh, han fick tända mig i halsen uh, att motverka detta. Säsongen har varit en enda uh, stigande formkurva uppåt för dig. När du börjar känna att formen blir så här... Eh, det var det först på EM i Göteborg, efter det där visstet i Vållodalen som jag gjorde, så, så kände jag faktiskt att formen var på mig. Du är 20 år, hur länge ska du hålla på till? ja det räknat med att hålla på till Olympiaden och jag får se hur den blir. Hur resultaten blir Olympiaden det är det, det som avgör Det är klart 5-10 10,000 meter det måste ju vara en lockelse i en att efter på. Ja, jag kommer även att satsa på 1500 meter här. Det här banan under ja. vulkan, vulkanen Asama här i Karusawa, <laughs> är det den finaste arena du har åkt på? Det är den tjusigaste arena jag har åkt på. Alltså här flödar solen nästan hela dagarna mm. och det, det är magnifikt. Utan att du gick 10,000 meter det är det och... Ja, just det. det... Är det roligt att träna? Inte träna? nu. Uh, ja, alltså man, man tänker inte på sånt när man tränar. Ja, de uh, får mörka hundställarna. Får du på varje dag, året? Jag kör uh, Nästan varje dag, ja. Intervjuare i Karri Sava, Gunnvald Håkansson. Johnny Nilsson får också 1963 års bragt guld. Europamästerskapen på Skridsko på Ullevi i Göteborg, som går veckorna före VM- samlar fantastiska 54 000 åskådare på två dagar EM slutar med fyrfaldigt norskt i topp men Jonny Nilsson vinner 10 000 meter där han i samlöp slår Knut Kuppen Johannesen.